بسم <سؤال> الله الرحمن الرحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لان شوكتي إياه كنا عبده إياه كنا مستعين إبن الصراط المستقيم صراط الذين أمن عليهم وغير الموجود عليهم ولا ت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين مسلمات ونعمة الله صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرق الأنبياء والمرسلين وعلى آل وصحبه الأجمعين سبحانك لا علم الله لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 dan syukuri iman Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan kepada kita kita sama-sama kita berusaha untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Muslimin, simeat dengan hati Allah sekalian. Kita dituntut untuk menjadi berusaha untuk menjadi seorang muslim yang sentiasa mempunyai peningkatan. Hari ini lebih baik daripada semalam dan esok mudah-mudahan akan lebih baik daripada hari ini. Kita tidak mahu supaya kita menjadi orang yang terbalik Hari ini lebih tak baik daripada semalam dan esok lebih tak baik pada hari ini Maka oleh itu kita kena berusaha untuk menjadi hamba yang sentiasa berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sentiasa mementingkan kualiti kita ibadah kita amalan kita untuk kita mengambilkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita menjadi hamba yang Diambil perhatian oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tak nak Menjadi hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala Tak pandang kepada kita Kita berusaha untuk Sekel Allah subhanahu wa ta'ala Sekel karetan Allah subhanahu wa ta'ala Sedaya upaya kita Orang lain tak boleh nak bantu kita Dan kita kena usaha sendiri yeah? Maka sebab itulah tuan-tuan Enmu -tuan, itu penting ya. Yeah? Enmu itu penting Kalau tidak Kita tidak akan dapat melaksanakan Sesuatu perkara Dengan ikut-ikut saja Untuk kita bergerak sendiri Dalam melaksanakan ibadah Kita kena ada enmu Baru boleh bergerak sendiri Kalau tidak kita kena ikut orang saja Nak semangat sepeh tentu hanya Kalau tak tahu kaitiat secara semangat sepeh Kita tak boleh buat soal-soal so, Kita kena ikut imam ya, Tak ada imam kita tak boleh nak buat Sebab tak boleh buat sini? Sebab any tentang Soal paspeh pun tak ada contohnya. Itu contoh Jadi sebab itulah dalam apa juga amalan Yang penting adalah Mengataui eh, tentang sesuatu yang ini Nak solat hajat pun kena tahu Solat hajat macam mana ya. Ada kalanya Sujud doa dalam Selepas pada Salam kan Ada kalanya sujud sebelum dia salam, Kena cari juga macam mana Yang sebenarnya ya. Jadi kita kena sesuai sendiri ya? Semua itu adalah dengan eh, Jadi untuk Jangan kita sebagai muslim yang berkualiti, tidak lain-lain, tidak bukan kenadaan, eh. sebab itulah Nabi kata, salabun almi faridatun alatul di al muslimin Muslimin. muslimah itu adalah daripada, eh. And, maka pada pagi, pagi ini sama-sama lah kita menerayakan uh, tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu SWT kita sama-sama kita mempelajari almi untuk menjadikan kita sebagai hamba yang kita seberenggu ya. ilmu lain tuan-tuan di -tuan, ada tu. Ya di pandu pasal semua tuan-tuan memang dah. Ya, saya ada di sini pada pagi ini untuk kita uh, memperingatkan kembali supaya kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fadzikr fa innal dzikra sanfa'un ya. saya yakin tuan-tuan semua dah tahu dah apa yang saya sampaikan ni. Nah, seterusnya belum bro lagi. Hmm. <tuh> Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian pada pagi ini kita membincangkan siapakah yang utama untuk menjadi imam. Eh siapakah yang utama untuk menjadi imam? Ya. Eh, sebab ramai ya eh, yang hah uh, diri kita yang boleh jadi imam ramai ya. Eh. Jadi siapakah yang utama untuk menjadi eh, imam? Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian berdasarkan kepada satu kitab yang ditulis oleh Dato' Saleh Ahmad ya, tentang sholat jemaah disusunkan suatu susunan tentang siapakah yang keutamaan untuk menjadi imam yang pertama dia kata orang yang berkuasa ke atas sesuatu wilayah yang berkuasa ke atas sesuatu wilayah, yakni sultan ataupun wakil itu segi keutamaan maknanya tuan-tuan, sultan di sini dia ada kategori satu sultan besar, disini, ini dalam kitab sebilan muh tadi ya. dalam kitab sebilan muh tadi muka surat 37-38 jadi ya. sultan ataupun wakil jadi sultan atau wakil, mana sultan besar atau sultan berikutalah, sultan, sultan negeri mana ketua wakilnya ialah Qadi Qadi daerah wakil Qadi daerah pula ada ketua-ketua kampungnya, penggulunya itu yang sepatutnya jadi imam teman -teman. yang keutamaan dia tapi ada kelayakan lah ya, ada kelayakan lah nah, itu yang sepatutnya itu yang lebih diutamakan yang sepatutnya untuk menjadi imam kalau ada imam rasid imam ada katanya sultan, ada Qadi orang rasid lebih utamakan jadi jadi, jadi itu segi keutamaan. Keutama. Begitu juga Sultan di sini juga dikutipkan oleh setengah ulama yang mengatakan bahasanya tuan tuan punya rumah. Akhirnya di sini Sultan di sini bukan nama Sultan tetapi orang yang punya satu pemerintahan walaupun di rumah dia. bermaknanya jadi konklusian kalau kita pergi rumah orang. Yang elo menjadi Imam di atas tuan rumah tu, bukan kita. Sebab rumah tu atas wilayah, atas pertimbiran, atas pemerintahan tuan rumah. Jadi yang elo menjadi Imam ialah tuan rumah tu sendiri. Ya. Ini sekejap pertamaan, contohnya bukan syaratnya yang pertamaan, Tapi Tetapi sekiranya ada layak, klik, kelak, kalau tuan rumah itu pun baca yang tak boleh. Ya masih lagi belajar ikhraf, ya, ha? ha. eloklah bagi orangnya, jantan <tuh> orangnya. Ha. Ini sekitar sekitarnya, apabila Sultan atau wakil Sultan atau keluarga rumah tadi mempunyai kerajaan, merayakan. Muslimin Muslimat jadikan Allah sekalian. Ini berdasarkan kepada Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan juga Muslim, "Tidak <tuh> ada seorang lelaki yang berada di sampingnya, atau duduk di rumahnya, kecuali seorang lelaki yang berada di janganlah dia menjadi imam bagi seorang lelaki yang di dalam kekuasaannya, dan janganlah duduk di rumah yang di atas tempat khusus baginya itu wali dengan disini. Ini telah ditafsirkan oleh setengah sebagian Daripada ulama. Satunya dia meletakkan uh, arrajul ini ialah bukan kesukan-kesukan tetapi ialah tuan-tuan rumah. Bermaknanya tuan-tuan, kalau kita pergi rumah orang, ya, yang eloknya jadi jadi imam ialah orang tuan rumah kesini dan kita tidak boleh sebarangan duduk atas kerusi dia atau tempat khusus dia kecuali kena minta izin dulu daripada tuan dia. Okay. Jadi di sini juga setengah bagi ulama uh, yang taqsub ke bersultan ini ialah sultan yang besar, uh, sama juga macam tu. Artinya di bawah pemerintahan dia ha, Kalau dia ada sukan datang ke tempat kita Kita kena selalu jadi imam Itunya Allah, itu yang ada perutah utama ya, Sekiranya ada layak Layakkan Jadi ini adalah mengumah midahari daripada Hadis Nabi SAW ya. <tuh> Kemudian yang kedua itu Ialah imam yang telah dilantik Imam yang telah dilantik Ya, masalah semangat ini jadi dilanjutkan. Ya. Ha, kita dah musyawarah kan, kita tahun sekali. Ha, itu dilanjut. Pagi Imam Rawatik. Ya, dalam kita betul Imam Rakyat. Ya, ha, kita sampai ke kita panggil Imam Rawat Jadi Imam Rawatik ini atau yang noratik ini ialah Imam atau Pagi Imam Sumayyah Kambo. Yang telah pelajaran nanti. Jadi. Tahap yang kedua Keutamaan ialah imam hati Artinya orang yang berkuasa diberi keutamaan Sekiranya tidak ada imam khas Kerana ya. jika ada imam khas Maka ia adalah lebih utah Jadi imam yang dilantik Ini ialah imam khas Ia dimaksudnya imam Khash, lah. Ya, Imam yang dilantik Yang ini hanya ini dilantik Ini adalah penukaran Yang dilantik jadi imam yang ber -ingin orang berpuasa diberi keutamaan sekiranya dia ada imam khas Kerana jika ada imam khas, imam khas bukan imam rawatib, maka ia adalah lebih utama. Imam khas dia imam rawatib yang telah dilantik khas di masjid-masjid tertentu. -masjid Jadi apabila imam dah ada dilantik, ya, itu yang lebih utama. Hatta kalau ada orang lain pun, ya, kita jangan pilih satu imam tetapi ada lagi orang yang yang yang masih masih cukup syarat-syarat imam yang lain yang saya akan subukan nanti dia kalau dia pakai dia kosmuh ya apabila ada imam kosmik maka di tempatkan imam lah seperti itu di tempatkan imam baik. Imam kafir terlebih utama jadi imam daripada yang lain dan jika ada yang lain itu bersifat dengan sifat yang akan datang sebutnya. Walaupun orang-orang lain kita dah ada imam yang telah dilantik yang sufi dan yang kader, tapi dalam kalangan jemaah itu ada lagi yang sempurna, ada contohnya yang koriyah, yang kafir yang yang yang fakihnya, yang, yang, yang, yang, yang waraknya maka tetap keutamaan kepada imam, imam yang telah dilantik ataupun imam khas okay. tadi <tuh> itu dia punya susunan keutamaan okay. jadi yang pertama tadi al-sultan ataupun tuan punya rumah Ya, okay. kedua ialah imam yang dilantik Ya, ataupun imam khas. Ya. Kemudian yang ketiga ialah penduduk tempatan yang berkelayakan untuk menjadi imam. Yang saya kenal kawan-kawan. Ya, karya, karya, sini. Ya, yang yang aulanya yang utamanya ialah yang alif karya dulu kata masalah semua. Sepatutnya kan kita kenal lebih seorang Eh, ya, akhir suara dari alif kariyah, beliau tetap sini sebagai imam kariyah orang. Ya, akhirnya taknya ambil yang shakshaf depan ni kan, ajar shakshaf depan. Jadi penduduk tempatan yang berkelayakan untuk menjadi penyayang, ya. Pendapat yang utama, penyewa rumah lebih diutamakan untuk menjadi imam daripada orang yang disewa. Contoh lah ya, tuan tuan. Ya. Tuan-tuan dulu duduk sini Kemudian tuan-tuan tindak ke Johor Rumah ni sewakan daripada Muhammad Bila tuan-tuan datang ke sini Yang Allah yang lebih utama jadi Imam siapa? Muhammad, Muhammad ni yang sewakan Sewakan rumah tuan-tuan Bukan kawan-kawan tuan -tuan lah kawan tuan, tuan dianggap ke Jerman Shafir daripada Johor di sini ya, Itu dia punya ya. Jadi orang yang sewa di sini yang lebih yang lebih utamanya uh, jadi imam ialah orang yang menyewa jadi bukan tuan punya rumah yang dia yang menyewa juga. bukan bukan tuan rumah yang beri sewalah orang yang menyewa itu yang lebih utama untuk menjadi imam menurut pendapat yang utama Sesungguhnya dengan rahmat Allah sekalian itu tiga yang keempat, tuan, tuan ialah orang yang lebih alim dalam bidang fiqh. Ya? Orang yang alim dalam bidang fiqh ini bukan semestinya, tuan-tuan, nak jadi imam kena semua, baru-baru kena pakar, tidak. Kalau macam tu tak boleh jadi imam lah, ya, tuan, -tuan. Ya? Ha. Ya, peserta kurang-kurangnya ulama yang mengetahui tentang perkara yang berkaitan dengan rukun dan syarat sah serta perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Ada. Okay. Jadi, kena ni. Sebab apa kalau dia tak tahu rukun sembahyang, tak tahu syarat sah yang batal sembahyang, macam mana dia sembahyang? Eh. Jadi syarat dia nak tahu sembahyang pun dia kena ada ilmu yeah. tentang sembahyang dia nak puasa, dia nak ilmu tentang puasa. Jadi dia mesti faham apa, semaeng guru, dia tahu di apa perkara semaeng guru. Hukum dia, apa rukun dia. Dia tahu. Jadi sekurang kurang dia ya, dia tahu tentang selok-belok tentang solat pun. Tentang solat umumnya. Ya. Bukan mesti alim semua baru baru boleh jadi imam. Tapi kalau ada yang alim macam itu, itu awalari. Ya. Kalau ada yang orang alim macam itu, itu lebih awalari. Ya. Tapi dikendaki alim dalam fik di sini, ya, dalam bab imam, ini, sekurang kurang, sekurang kurangnya, ialah mengetahui tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang, rukun sembahyang, kena tahu. Jadi ya. kita tanya seorang orang untuk sembahyang pan ada yang lupa ada yang lupa ya, lupa mungkin boleh sebut tetapi tolong kebalik ya. syarat suaf mayang ya. syarat wajib layang mungkin kita berpendapatan berpandangan satu, kenapa banyak sana syarat ini? nak sebayang pun ada syarat nak puasa pun ada syarat sedangkan eh, saya kata adi ini suruh Agama itu mudah Kenapa syarat banyak sangat dalam ibadah Mungkin timbul Kemungkinan Tuan-tuan Saya tak kata kemungkinan Timbul dalam tanggapan kita Menganggap Eh satu Banyak sangat syarat lah Contoh macam anak nikah lah Tuan-tuan Kena ada surat uh, Anak perempuan kena ada surat Mak bapak nikah Syarat dia Tak agak imam tak nak saya Dia maha imam Yang letak syarat, iyalah, dia syarat ialah yang menjaga Islam Yang kena maha kata imam Ya okay. Nak ikan pun susah benda itu. Letak banyak syarat saja. Nak kena isya lagi, kena kursus lagi. Islam meletakkan syarat dalam merusakan ibadah. Kuasa ada syaratnya. Semayang ada syaratnya. Ini sebenarnya bukan untuk menyusahkan umat Islam. Bukan untuk menyusahkan hamba dia. Bukan untuk menyesahkan kita. Tetapi ini nak mengajar kepada kita supaya... Kita melakukan sesuatu ibadah itu dengan sempurna. Melakukan sesuatu sesuatu ibadah itu dengan sempurna dan melakukan sesuatu ibadah itu dengan berdisiplin bukan percaya keyakinan. Bukan pakai selotex saja boleh selayang. Menutup aurat. Kalau tidak dilekatkan syarat tuntutan, tidak letakkan syarat contohnya tidak ada syarat tutup orang tidak ada syarat pakai telekung tak syarat saya ingat pakaikan kain ketat pun lebih selayan pakai kain kebelah lebih selayan pakai kelenik pun lebih selayan kalau tidak disertakan syarat saya akan jadi dalam masjid tuan-tuan hai sila-sila ke hari-hari dia khasul macam tu okay. so itulah islam namanya supaya islam itu inallah jamilun yuhibbul jamal azab barang kalau supaya islam itu nampak indah dan cantik Maka amalan amalan juga mesti dihiasi dengan syarat dia rupa dia dengan yang sempurna kita lakukan. Ya, bukan nak menekan, bukan nak menyusahkan kita. Ya, bukan nak menyusahkan kita. Ya, tetapi nak nak mendisiplinkan kita, nak mendidik kita supaya kita menjadi hamba yang berdisiplin dalam melakukan ibadah. dan mementingkan kewangi dan melihat islam itu supaya orang nampak islam itu indah nampak cantik semayang semua pakai baju melayu cantiknya pakai jubah ok kalau saja bukan nak menyesalkan tetapi nak mendisiplinkan nak menampakkan islam itu indah dan menampakkan supaya amalan kita itu nampak lebih cantik dilihat ok kita tengok kalau pakai semua penyakit seorang pun sini dah kita hiseh, ya. Nah, Itulah. Jadi kita tak nak macam itu. Kalau tidak ada syarat tontonan, saya yakin hidung pun datang, datang tak pakai kaki, tak pakai tidung. Dalam berkata syarat tontonan datang bijak, tak pakai tidunglah. Ada semayang, semayang semayang tapi tidung tak pakai. Ya, tak pernah lebih baik daripada pada semayang itu. Jadi yang penting teman-teman ya. jadi alim dalam bidang fikih itu sekurang-kurangnya dia memahami makna atau mengetahui tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun, syarat-syarat yang membatalkan dalam sembahyang. Itu penting, ya. Sangat penting. Maka siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya jadi do, gitulah. Gitu. Ya. Baik, itu nimus. Hormat yang hormat Arti mempandai membaca Al-Quran Dengan betul Ini tuan-tuan Sekiranya Semua tersyarat tadi Dia ada Alim fikta Tapi ingatkan eh, Saya syarat sebutnya tadi Sekiranya tidak ada, tidak ada Imam Ratif Kalau ada Imam Ratif Diutamakan Imam Ratif Imam yang jalan itu Daripada yang fik, Imam Fatif dan Imam yang korip, ya? Kisahnya. Kalau Tengok lihat dengan saya bilangnya tadi. <tuh> dia sebut. Jadi imam rawatir tu lebih diutamakan. Mana orang nak nanti imam rawatir tu mesti dah cek dah imam yang berazir. As nah, waktu di kita utamakan imam azir. Sebab so, setiap orang nak nanti imam rawatir, imam-imam rawatir itu dia dah cek dah dia semua duga dah imam tu. Dia cek dapatkan imam tu macam mana? Ya? Saya rasa ingin mengenai latar imam tu baru dia nanti sebagai imam lah okay. Maka sebab itulah, bila ada di belakang lagi orang yang fakir, orang yang hori Maka tetap di utama dengan imam yang rawat, rawatik tadi Ya? Yeah. Nah, kalau tidak, kenapa kita mesewarat kan? Itu nah, mulai video kan? Jadi ada-ada imam rawatik itu mesti dapat polisi lah sepatutnya Ya? Yeah. Nah, okay. Kalau kalau tak syukur, akhirnya kunci tiga tahun sekali lagi nah. <tuh> Baik, sekiranya semuanya dalam dalam kat ini masalah tentu disebut contoh, dalam dalam dalam, dalam uh, sebagaimana tadi. Sekiranya satu masjid ini tidak ada imam rawatib, ini isu dia. Sekiranya dalam satu kampung tu satu satu satu masjid itu tidak ada imam rawatib atau imam yang dah khas dilantik kan. Maka kita tengok situ. Kalau ada di kalangan para jemaah itu pada yang yang pakai, yang alim, yang pandai tentang silogiras semayak, maka dia udah dipamerkan. Dan kita lihat semuanya alimlah, ada di mana-mana, semua alim tentang mereka, alim tentang semayak lima hebat. Maka barulah dilihat kepada siapa yang lebih awal hari, siapa yang lebih pandai dalam bacaan, aku, aku. Ya, yeah. siapa yang lebih dalam apa? apa? Tajwidnya, sebutan, hurufnya, ya, yeah. makratnya, sifat hurufnya, panjang pendeknya, ya. Makruh, jangan makruh, makruh makcik imam yang melakukan kesalahan yang kafir, yang tidak mengubah makruh. Imam melakukan kesalahan yang Kopi saja, lahan kopi. Kesalahan yang kecil, yang tidak mengubah maklum. Ya, yang tidak mengubah maklum, makuk. Ya. Bukan maksa, ya, makuk. Asalkan tidak menjajakan lukis mayat, kalau minta lukis mayat itu kita mufarar. Kalau tidak menjajakan lukis mayat, kita perlu mufarar. <tuh> Jadi dalam kali penting buat tuan-tuan ya, sebab itu lah tuan -tuan, kita kena belajar juga tajui ya. ha, Sebab lah tuan-tuan yang mungkin yang ada yang tak tahu lagi, kita setiap malam Jumaat, tuan, tuan minggu yang pertama dengan yang minggu yang ketiga kata, silap, ya. Kita ada pelajaran tajui, di sini kelas tajui, pusat samsulnya ya. Jadi kalau boleh datang lah tuan-tuan, bawa Quran sendiri Datang bawa Quran sendiri, kita boleh tanda, pengalaman dibaca Ya, ha, jadi ada peningkatan, ada usaha Jangan kita yang belajar yang belum sampai cik-cik selepas tadi kali tu je ya. Nah, kelas dia kita sediakan, bukan dia kita sediakan kelas. Ada pelajar jadi di sini, ya. Nah. Tapi orangnya mana? Ya semua masih-masih pandai kan? Okey sibuk okey sebo. Ya. Kita panggil sibuk kadang-kadang macam mana? Bawa kamera kan? ya, ni lah. Jadi kalau ada masa lapang kelas datang, bawa bawa sendiri. Bukan tak bagi pinjam quran miscik, pun tuan jangan salah faham Bukan tak bagi pinjam quran miscik, boleh Tapi kalau Al-Quran sendiri, contoh tuan, -tuan senang nak tanda ke mana, habis Teman -teman. Kalau contoh tuan, tuan pakai quran miscik, nanti pastinya orang lain pun nak pinjam Yang hilang punak Tanya imam punak, ni quran kita buka kat sini, cari <tuan> Imam tak baca Al-Quran dia hmm. Jadi kalau boleh, datanglah malam Jumaat Kita boleh Jumaat, minggu yang pertama, minggu yang ketiga, betul-betul Selain Ramadan, kita tak ada kita Belajar ya insyaallah ini ilmu untuk kita meningkatkan yang merupakan perkara untuk boleh menjadi juga jadi imam yang ya menggantikan imam yang sedang susah-sagaan ya? ponteng selangkutkan tadi nah ya muslimin lima terima kasih Allah segala itu yang perlu ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anabi an al-aqil musmud an ibni musmud radhiyallahu an. -Abi, dan akhirnya. perang Nabi sallallahu alaihi ya umum kaum apa apa hukum kitabullah rawah muslim. Ya. Artinya yang kami kaji ke iman kaum itu oleh orang yang hari di kita dibaca Al-Quran. Lebih pandai membaca Al-Quran. Kajwitnya, mahratnya sebutannya Lahjah itu susah silah pun ikut Sebab kita lahjah Jawa dan lahjah Banjar Nak tukar pada lahjah Arab Itu tak kan, ada. Itu tak apa lah dulu. Yang sekurang-kurangnya tuan-tuan Hukum yang lima itu Nirmati itu kena ingat Min mesti kena ingat Min bersabdu Sajat Sajatnya yeah? Walau Sabdu yang kandung Jangan walau bawah, Tak ada sabdu Menhilangkan satu hukum Suruh ya? Walau Makkum yalehi walampani. Amalan Habil. Masih betul, nak kena datang kita pelajaran ini, insya Allah. Kalau tak dapat, jadi tambahkan ini perluan, insya Allah, ya. <tuh> Dan dalam menjadi Imam atas suatu kaum oleh orang yang qari dan yang khusus membaca Al-Quran hadis lewat Islam dan daripada Imam Mas. Maksud bagi Allah Al-Quran. Baiklah, Tuhan tidak melakui Allah sekalian itu. Jadi kalau tidak ada, sama taraf orang fakir semua, semuanya pandai tentang sholat semua pandai, maka kena cari siapa yang lebih qari di kalangan itu. Kalau sama juga orangnya pun qari, orangnya pun fakir dah, yang semua pun tahu. Quran surah Al-Baqarah Ya. Macam mana? Seorang yang wara'. Si cari orang yang wara'. Ah ini susah sekali kita. Kita cari imam yang wara', yang wara' susah dan nak cari dia. Ianya juga ada pun wara' dan lain. Ya. Itu susah untuk Apa mana warak? Apakah arti warak? Warak yang suka berhati-hati terhadap sesuatu perkara subah Kerana takut terjelus kepada perkara yang haram Kita ni boleh menghindarkan daripada perkara subah Ini sedangkan upaya saja contohnya Kadang-kadang kalau mengetahui itu Segi makanan yang susah kita Ya? Ya? Segi makanan benda-benda subah Kadang-kadang kita tak tahu kanan haramnya Ya? Macam kek cek, cek pas, cek krim apa pun, ada banyak cara, tahala, saya kata tahala, karam, ya, kita tak tahu orang yang macam itu. Kalau orang yang menjalani kesalahan, kita tak makan yang ini tu, ya? Makan benda-benda susah ni boleh mengelakkan mata hati ya? Macam mana sebut punya, guru imamnya, siapa ini? Siapa orang itu? Siapa orang macam? Mulakon, ngapalakon, ngapalakon? Ya, rupanya, banyak makan dengan ayam Ya. Tapi susah. Kan kata ayam pun kita bagi kat kat kat kita tak tahu boleh macam mana. Ya. Dia sembelih-sembelih tu dia mati kan betul-betul dia kita tak tahu. Ya, asbab tu kampung dulu dulu kan dia sendiri dia ayam nak dulu nak kamu oi. Sembelih sendiri sendiri sendiri siap. Ya. Sekarang semua ayam yang tau kita, kita tengok dia siapkan. Ya, jadi nak nak nak dengan perkara sembahni kena apa yang penting ialah berhati-hati dan kita sedaya upaya buat untuk menghindarkan perkara-perkara yang sembah. Kalau tak boleh contohnya tu kan, ya. Orang warak juga sangat mengambil berat soal haram. Seluruh perhatiannya diperuntukkan untuk menghindari perkara-perkara yang uh, daripada menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang haram. Artinya orang yang wasat berhati-hati terhadap perkara subha yang kedua yang mengambil berat soalnya haram. Apa mengambil uh, berat tentang haram? Artinya dia dia mengambil berat supaya dia tidak terjerumus ke dalam melakukan perkara-perkara yang haram. Ya, aku beritahu. Itulah yang boleh kita lakukan, jadi. Ya, kadang-kadang nah, riba pun ada subha juga akan lembek Ya, tu nah, masalah kadang-kadang. Hmm kita jadi hendak macam mana nak pergi. Boleh juga ya. Oh kita tak boleh. Tak diusah juga kali. Supaya jalan boleh membolehkan bulan juga. Ya, akhirnya bolehlah. Ha. Ya, kita bersatu. Jadi orang yang want juga akan menjaga segala jalan yang memungkinkan baginya untuk beraksi. Orang yang juga akan menjaga sekenap jalan apa juga orang-orang, apa juga perkara-perkara yang memboleh yang memungkinkan dia untuk melakukan masyarakat Dia jaga-jaga, jangan berhati-hati Sebab so, itu langsung berubah, insyaAllah wa'alaikum Tinggalkanlah apa yang meragukan tak kepada apa yang meyakinkan Tak ma'ayari wuka, ila ma'ayari wuka Satu, kurang-kurang menjadi yang berikutnya Kita berusaha, isuah sedaya umaya untuk meninggalkan perkara-perkara haram dan juga kita berhati-hati dengan perkara-perkara yang subuh. Sedaya upaya kalau tak boleh. Nah. Tapi yang perkara-haram nak tak nak kita kena tinggal. Perkara haram nak tak nak kita kena tinggal. Tidak ada pilihan. Ya tidak ada pilihan. Nah. Perkara subuh kan? Kalau boleh tinggal juga. Tapi sukar untuk zaman kita selalu susah. Kita Yeah. kita makan kicap kicap pun banyak macam mana hebat kita tak tahu kan ha. jadi kita tengok pada bahan-bahan ambil kan? itu saja yang kita pegang kan ha. tapi kalau ada dahsyat ini penyelidikan daripada kicap dapur dia mengatakan benda yang haram apa kita akan ambil baik kan? ha. so, jadi orang yang marah jadi, kalau Imam tadi sama fakir Sama sama fakir, sama anak dekat, tahu tentang khusus layang, tahu dan juga sama-sama pari, pari Maka kena cari Imam yang lebih warak Ya? Kena cari Imam yang lebih warak Ya? Jangan cari Imam yang... oh Yang ini kan untuk semua itu Tengok filem filem tak elok itu ya, Imam, tu tak elok, tak boleh ya? Kenisabian ya? lebih elok yang ya, wara <tuh>, baik. Kenapa tu orang? Sebab kata al imam di sholat itu tidak ada bihimpinan kerana imam dalam sebayang itu diikut dengan dia pada kebaikan Sebab itu nak imam tu imam yang wara yang baik, okay. ya. Yang bukannya imam yang dia berkurang di di saja yang nak kalian nak. Dia ya, tidak boleh meninggalkan perkara-perkara yang sebab Tidak boleh meninggalkan perkara-perkara yang haram Tak boleh Sebab imam ini ialah ikutan orang pada kebaikan Orang tua imam okay. Sebab tu saya teringat ya Sebab semua ini yang dia sebut semalam nanti Imam ini ialah kain yang putih Kain yang putih Kain putih Tiba-tiba ada ikan tempoh Orang nampak kain putih kan yang hitam Orang akan nampak yang hitam ke tu Walaupun ia licik okay? Itu kata-kata dari persamaan ni lah yang saya ingat Tiba-tiba kain yang putih ni sah Tiba-tiba ada hitam sedikit. putih Orang tak nampak kain putih ni Orang nampak yang hitam kat situ. Apa maknanya itu? Imam yang jadi perhatian Kalau ada sedikit pun salah ke orang kaya, -kaya Nampak salah Asal begitu lah imam ini menjadi seorang yang wara. Wa Tetapi aku berbuat sukar untuk menjangkakan perkara-perkara subah yang haram tu kita kena punya nak nak tu nak kita semua perkara subah ini susah. Sungguh jelas so, Allah subhanahuwataala merakamkan dalam Al Quran, ya sebagai sifat imam yang Sebagaimana disebut oleh. Dibacakan oleh kalau ini syarh pada uh, syarh sufi tadi. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْنَا مِنْ أَجْوَابٍ وَجْهًا جَادِلًا قُرْرَتْ عَلَيْنَ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَطَقِينَ إِمَامًا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَطَقِينَ إِمَامًا يا Allah, berjadikanlah kami ini imam yang mutaqin. Sebagai imam, sebagai ikutan bagi orang-orang yang berdoa Al-Maklanza'u j'a'la a'ilmatan yuqsadalina tilha' Ibn al-A'udhu'a yang berdoa kepada Allah SWT Maksudnya imam-imam yang terlalu jawab untuk kenamanya Tuhan Supaya dilansi kita menjadi imam Untuk menjadi imam kepada orang-orang yang menuju kepada ketakwaan kepada Allah SWT Bukan sekadar imam yang ingin dia tahu, Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan menjadi imam juga tahu, Tuhan Tuhan Imam kepada anak-anak isteri, semayang Berdoa juga supaya menjadikan kita sebagai Imam Yang membawa anak isteri kita kepada takwa nah, Jangan kita kata, oh Imam, Imam sendiri tak siapa masyarakat, jangan Itu terlalu selingkuh anak-anak-anak Walau semayang karawai, semuanya Semua lain, dengan isteri Juma, jadi lima minggu. Eh, okay Islam ini tidak mesti Allah sendiri. 8 lapangan juga. Keriting ini, dalam syam pun tidak semua orang sama. Dia pun fakir, like, dia pun, pun ah, penipu, dia pun warak juga. Siapa nak beli? Belilah orang yang lebih dahulu masih Islamnya. Kalau sama juga semuanya hmm. Ibu Islam daripada awalnya Maka carilah orang yang lebih baik keturunannya Kita tengok keturunannya Tengoklah latar belakangnya seperti itu Latar belakangnya itu Ustaz-Ustazah Guru Ustazah orang yang warak Maka, Kena cari Kalau sama juga sendiri keturunan itu Keturunan dia itu Maka carilah orang yang lebih baik Lakuannya Akhlaknya Yang tidak cakap beraku ya. Tidak duduk ada kopi Sejak sasukur Ya Ya, begini itu masak rumah jadi masak Masak makan atas Ada janda, kopi janda Ya Kopi rumah tak janda, kopi nak janda Oh, tapi jadi kopi janda Lepas tu nah, saya di asas Balik ke dalam suku Buka suku hitam, baju dia, suku baju hitam bini tengok, aku serentang tak, Takkan suju ke dalam suku kan Rupanya di asas suku Tengok ke dek panggung-panggung itu, kata-kata main jalan-jalan, dia besok, dingin Tidak usah cukup Tak dapat jantar, kopi jantar pun jadilah rambut Jadi, kemudian kalau semua pun, pelakuan dia baik, carilah orang yang merusik pakaiannya Orang yang rumah, pakaian Air yang berdua, dia berdua, dia berdua, dia berdua, dia berdua, dia Itu kenal lagi, pakaiannya, pakaiannya, pakaiannya, pakaiannya, pakaian Okay. Saya ke mana? Lah. Tidaklah pakai kain koyak, pakai kain selimut yang macam yang Jadi imam begitu. Apa tu kalau kalau saya kena pergi mana pun tak pakai begitu. Saya ingat notis 24 jam lah, lagi lagi. Ya. Roti jemput macam bila hari tu tak sampai 24 jam, 12 jam je nak dekat out. Pakai begitu. Pakai begitu pula. Tak pakai putih, kan putih berapa lima Dua belas jam dia sembar, sampai dua belas jam Kalau sempat telah nanti, kena keluar dulu okay. Maksudnya, tak elok katanya, segi pakaian terkena kemas ada Kemudian, kalau semua pakai putih, semua tu pun Kemas pun, datang ke Tak ada pakai putih, semua pakai putih, lupa tuan-tuan Maka jadilah orang yang lebih bersih badannya Bersih badan, katanya, kita semua datang mandi saja lah, tak ada je leki yang syukur ada tak dalam pakaian warna-warna tu. Ya. Ha. Kalau pakai siap masuk dulu, kalau jadi masuk depan ni tuan-tuan ke pas. Yang selesai orang belakang. Ya. Ha. Jadi sebab itulah kena pakai orang yang pakaian bersih dan badan pun kena ber bersih juga. Jangan uruslah. Kemudian kalau semua bersama, maka orang yang lebih naik pekerjaan yang dengan orang yang elok untuk bekerja. Janganlah jangan orang yang jadi ya, dalam sebuah pun tak sedap nak, kita perlu lah yang elok pekerjaan ya. Yang penting halal, halal dan celok Ada pandangan masyarakat sekarang di sisi Allah melalui Islam dan pandangan masyarakat apa perjuangan apa ada nilai. Jangan datang bukan halal pejalan, ataupun pejalan dengan uh, yang ada berhubung dengan riba, jangan hubung dengan diri kita nak, lah. ya kan Kemudian orang kalau semua orang okay, pekerja semua, elok semua pekerjaan, semua ada pandangan sisi Islam semua salah di kerja semua halal tidak ada sumbang. Maka kena cari orang yang lebih baik suara suara dia, ya okay. cari suara. Ini dalam sarafisme tidak tiada suara. Nah, kalau pekerja, kenal orang pekerja semua bersama, ya okay. macam macam saya dengar lagu iyalah aja. Uh, lagu Nawan no pun ada nah. Kena perbaiki suara Suara tuan-tuan semua sedap pun Tak ada yang tak sedap, betul Suara tuan sudah sedap saya Tuan-tuan rakan, tuan-tuan jenis Tuan-tuan sendiri Jangan suruh orang lain dengar Sendiri dengar InsyaAllah sudah Jangan suruh orang lain dengar ya. Rakan tuan-tuan Pakai ipot Masa biasa ini Insyaallah sedap. Lebih-lebih lagi suruh begini gimana? Kalau begini kata tak sedap pun, tak sayang mereka. Ah, ha, Mesti kata sedap. Pun. Ya, jangan suruh orang lain. Kalau orang lain pun eh, hancur kita Ya, bilang tak sedap lah Kemudian kalau semua juga sama, carilah orang yang lebih baik untuk parasnya, yang hebatlah contoh. Ya, yang elok sedikit lagi je, lebih lah, elok sedikit yang menarik, najis yang ada, ada aura sikit Ya, yang ada aura sikit dan okay, imam. Saya ha. tak tahu la yang mengadakan ada aurat betul. Betul betul. Ya. Yeah? Eh. Ha. Sesalah pasangan kena proses dirinya usaha dia. Kemudian yang lelaki kena kena semua sama semua carilah orang yang telah berkahwin. Yeah. Sebab so, itulah tuan share lagi imam, bukan mesti kahwin. Kita dulu oh nak kahwin, oh dah kahwin belum? Tak kahwin ni, dah kahwin ke belum? Ha. Sama ikut. Ha. Berkahwin itu bukan syarat untuk jadi imam. Itu ada dari keutamaan saja. Ya? Artinya kalau orang yang tak berkahwin boleh jadi imam, boleh jadi imam besar. Tapi yang eloknya dia nak yang telah berkah berkahwin. Ya? Ya? Itu ada enam. Jika persamaan al jemaat tersebut prestip sifat keimaman. Yang disebutkan maka rendah lebih buat di antara mereka Kalau semua sahabatnya Tak tahu mana nampaknya, ah, buat uji Buji Siapa yang nak nanti jadi imam Buat undi, ya? Maka siapa yang Uji dia banyak ah, lah Jadi imam okay. Saya ingat cukup tuan-tuan ya Seperti yang takat itu, masa pun dah Kalau belum Jadi saya cukuplah cukup uh, Sekarang itu tentang uh, Berapa tadi 16 Ya perkara-perkara yang keutamaan dalam siapa yang lebih utama terbentuk amalan dan amal menjadi kan, dengan menjadi imam layak menjadi imam. Ya, jadi ini amalan boleh uh, jadi sesuai di menjadi dan juga di rumah contoh pun bolehlah. Jadi layak imam. Jadi ini satu perkara. -tersok. Karena yang kita muslihatu, eska aturannya kita yang kau nak siapa yang memakan kita pergi rumah orang tu, jangan pandang-pandang kita jadi mana, biar tu, okua di bawah dekat rumah tu. Kalau jom muslihat kita okua di bawah dekat rumah, ya, bagi yang layak begitu. Kalau orang datang sebab itu lah kalau saya berupasan kita saya macam ni macam tu ya. Kenapa berkorar stasiun ini? Bila kemudian kita sudah jadi memang kita, ya, kita nak okua pada orang. Dia sampai di sini kamu, dia, dia tak nak Padahal dia bergaling Eh, lebih hebat Tak nak jadi emas Jadi terlebih dah kisip, orang Saya tengok dia berada Yang sini memang orang di sini yang penting Kamu adalah orang rawat ini Memang rawat ini yang penting, kamu menjadi Ini jadi mudah-mudahan Tuhan sudah sebanyak yang disampaikan kepada petang-petang pada pagi ini dapat memberikan kepada darah yang bermanfaat dan terdapatkan diri dan rumput yang berpunyi dalam sumberan ibadah kepada Allah S.W.T. Yang mayatkan kepada Allah S.W.T. Itu daripada kemahasa sendiri Aku lakuin az'a wasyaratilullahi wabarakatuh Menusirin Wa muslimah kasih takut yang bisa dirimu Waiyataan فقوة لله نشكر و يشدي بسم الله الرحمن, الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العيني و صلاة و صلاة و اللهم إليه و سبحانه و ونشرب قلبا ناشئا ونشرب يقينا مشرقا ونشرب عملا متقبلا ونشرب دينا طيبا ونشرب رزقا حلالا طيبا اللهم اجعل لناذا هذا الجمع ملهوما وتصرفنا من بعدك طورا مخيما ربنا اجلنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا واغنا عذاب النار واغنا عذاب النار واغنا عذاب النار, النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين سبح الله وكبره